Então, agradecer. Eu nunca fui no psicólogo antes. Primeira vez. Sim, então é a primeira vez, né? Uhum. E eu tô passando por uma situação assim específica, que é bem delicada, bem difícil para mim. Eh, ao mesmo tempo, eh, uh, possivelmente a solução do problema no qual eu busco exige assim um pouco se aprofundar mais em mim mesmo, assim, né? A questão assim o que me traz aqui É o término do meu relacionamento, que eu terminei agora, eu terminei, né? Ela terminou comigo agora segunda-feira. E tá muito difícil para mim, muito ruim, muito chato, muito Ah, não tem nem isso, nem palavra, vontade de gritar, de morrer, de ir embora, de explodir. Mas eu alterno essa tristeza, essa coisa assim com aquela questão de ter vontade de de restaurar, de mudar, de ter uma nova chance, etc. E com a perspectiva também de que talvez Deus não quer, e aí vamos vamos tentar se entender melhor e aí numa próxima oportunidade agir de uma forma um pouco diferente. Ah, uh, a minha a minha ex-namorada, a gente se conheceu faz uns 4 anos mais ou menos. A gente se conheceu Começamos a namorar assim, dois dias depois, algo assim, foi uma coisa bem rápida. Só que eu morava no NAS, ela morava em Curitiba. E aí, ah, uh, a gente se conheceu na, na na na cidade dela, né, que é interior do Paraná, que ela tava indo lá visitar a mãe e eu tava fazendo uma semana de oração lá. E a gente se conheceu e tal, e rapidamente a gente se atraiu, se gostou, sei lá. esquisito, assim difícil, difícil de explicar. Difícil e fácil, né? E aí ela, a gente começou a namorar e a gente namorou mais ou menos um ano e meio, tal, assim, ela terminou comigo também. Mas terminou, foi bem difícil na época e tal, mas aí passou o tempo, superei. Ela começou a namorar outra pessoa, eu comecei a namorar outra pessoa também, eu fiquei noivo dessa outra menina, mas aí a gente terminou. ela terminou e a gente voltou. E a dificuldade sim, Clarice, eu, sei lá. A Adriana ela ela tem um problema de depressão histórico familiar. E bem amplo assim o problema dela. Me parece que o pai dela é é um cara assim meio meio bêbado, meio mendigo. A família meio que tem a mãe dele que meio que tem que cuidar até hoje assim, um senhor já aos 40, 50 anos de idade que encha a cara todos os dias. E aí existe a impressão que em função da da doença, né? Aí, enfim, eu não entendo bem como é que é. Mas aí me parece que ela é muito parecida com ele. A ideia assim que a que a mãe tem e tal, e tal que ela é muito parecida com o pai. E ela não gosta de de ser parecida com o pai, ela não gosta que fale nisso, ela tipo Ela diz assim que a última vez que ela viu o pai dela e vê um qualquer na rua é a mesma coisa, assim. Então eu comecei com ela, que isso é uma coisa meio meio pesada, dizam que ela tem de homem, de não sei o quê, lalalá. E a ideia é que esse cara deu trabalho a vida toda e foi bêbado a vida toda, e a mãe e ele viviam meio que em pé de guerra e colocavam ela no meio das brigas entre os dois e a mãe muito assim, ela a filha, a filha mais velha Depois tem uma mais, acho que 6 ou 7 anos uma mais nova que ela. Então assim, ela foi criada muito ouvindo e vendo os dois brigarem dentro de casa e a mãe dizendo para ela que ela não prestava, que casamento não prestava, que ela nunca devia casar, que ela ia isso, que ela aquilo. E ao mesmo tempo, me parece que na gravidez dela a mãe tomou anticoncepcional desse tipo assim que meio que não pode tomar na gravidez. que dá uma uma reação no febre, tá, blá blá blá. E depois de um tempo ela parou. Mas o fato é que a Adriana cresceu, a Adriana é uma menina inteligente, bonita, muito cheirosa, muito educada, muito competente, muito trabalhadora, adventista, não, etc. Mas ela tem uma dificuldade muito grande nessa área sentimental. E ela nunca conseguiu assim levar um relacionamento para frente. Sempre a hora que a coisa vai ficar séria, ela desmorona e chora e quer morrer. E quando fala em casamento, ela disse que ela tem vontade de vomitar, tem vontade de, pá, ah, não sei o quê. E e ele sabe, só que assim, ó. Tudo que eu descobri sobre ela foi em 4 anos de de desde que eu conheci até hoje. Então eu fui descobrindo essas coisas às etapas. Tipo assim, eu fui descobrir que ela tinha uma depressão muito séria, Acho que depois de 1 um ano de namoro e depois de uns 2 ou 3 meses ela já terminou comigo. Uhum. Então, tipo assim, muitas vezes eu tratava ela assim, não da perspectiva de tratar alguém doente, ou tá alguém atrás do normal. Uhum. Mas ela amplifica na mente dela tudo que é que é negativo, que é ruim, que é errado, que que seja crítica a ela, qualquer coisa desse tipo assim para ela é altamente sensível, é altamente amplificado. É bem complicado, assim. E e aí quando ela terminou comigo, eu percebi que ela tinha me dado vários toques o tempo todo. E eu nessa coisa assim, de, ah, nada a ver isso aí, isso aí besteira. Ah, na hora que ela terminou, eu falei assim, não. Não era isso, não era aqui que eu queria chegar, né? E foi muito difícil também na época. Mas a gente superou, namorou e voltamos. E e assim, olha, eu tava noivo, ela me ligou. E a gente mantinha a nossa amizade nesse período. que ela tava com um outro e ela mas assim, sempre com muito respeito, nunca eu dei em cima dela ou ela em cima de mim, estando separados. A gente tinha uma amizade amizade, tipo a gente falava sei lá uma vez por mês ou mais ou menos, tipo uhum. assim. E a amizade de animar ela, brincar, e aí como é que você tá tá namorando, ó, tô adorando para você, deixa eu bem só aí. Ah, era uma coisa assim animada, feliz, legal, tranquila assim, né? E e a coisa foi começar a ficar lado séria pro lado dela com ele. E ele começou a falar em casa, e ela já começou a ter o mesmo problema com ele. <risos> Fica desesperada, não quero, não quero, não quero e terminar com ele. Aí o menino fez com arrasada, ah, ah, etc. E aí ela disse assim: "Ah, eu gosto do Ziqueiel". E ela me ligou e falou assim: ah, "Ziqueiel, eu gosto de você não só como amigo, mas você como homem, tal, tal". E naquilo ali, eu tava orando pelo meu relacionamento também, que era meio complicado, e aí a gente eu terminei. A gente terminou o nosso relacionamento no dia de assinar o papel do casamento lá no cartório. esse sinistro sim. Mas foi uma resposta de Deus que a gente pediu ali, Deus indicou que não. E a gente terminou. E aí voltei e voltei com a Adriana. Só que assim, olha, eh uh, voltei com a Adriana entre aspas na teoria, em, tipo em setembro, mas só fui encontrar ela em dezembro, porque a gente mora, ela mora em Curitiba, eu moro aqui. E por telefone a gente tava conversando, ela dizer que me amava, que tinha saudade, que queria ficar comigo. Lá, lá, lá, lá. E quando a gente se reencontrou, Ela não soube administrar assim, porque eu era namorado assim, tipo, que <risos> a gente tinha terminado, não, quando depois por telefone, a hora que a gente se encontrou, ela tipo, não sabia muito o que fazer. E ela não é a menina muito carinhosa, muito romântica, é muito do da sensualidade, do beijo, do abraço, do carinho, sabe? Ela na dela assim, ela é meio fechadona e tal e tal. Então assim, no primeiro dia que a gente se reencontrou, Ah, sim, dava para perceber que ela não tava naquele clima. Não, não era minha namorada, entendeu? Aquele clima meio tipo, quem é você assim e tal. Se beijou, mas pouco e mal, uma coisa esquisita. Assim. E de lá então eu eu fui para São Paulo, voltei, ó, a gente passou a sair juntos. E assim, olha, eu me senti muito sozinho ao lado dela. Muito sozinho. E chorei bastante e cobrei bastante e ela não entendia muito bem a a questão. Ela não entendia muito bem e eu tipo assim, né, como é que essa menina não enxerga, né? O que que é um namoro, né? O que que é uma pessoa junto da outra, né? Especialmente a gente já se conhecia e tal, e tal, e ela tava assim diferente do primeiro namoro. Eh, uh, e tal e tal e ela não E aí, enfim, né? Daí eu Várias coisas aconteceram e eu abri meu coração para ela. Eu sou de falar bastante, ela é de falar menos. Eu sou bem romântico, ela é menos. Tem que eu também sou bem romântico. Eu, sei lá, eu sou carinhoso, eu sou atencioso. Entendeu? Mas não, não é bem aquela, sei lá, enfim, não sei definir, mas eu eu, eu gosto do carinho, do de paparicar, de gostar, de explicar. E ela é meio grossinha assim, menos dela, tal. Então... Então assim, foi foi muito difícil. Da primeira vez que a gente namorava, eu era estudante e eu vinha várias vezes vê-la. Uma vez por mês, uma vez assim a cada 40 dias. E dessa vez a gente tá se vendo de uma a cada 2 ou 3 meses. E ela não não tem aquela facilidade de demonstrar o sentimento, não escreve, não na não liga. Ela até liga, mas é aquela coisa. Tipo assim, ela me ligava Todos os dias na hora de acordar, de estudar a lição de casa batina e orar junto e mais trabalhar. Ela trabalha no colégio de Ventis. O colégio suga bastante, bastante trabalho o dia todo, saía do colégio no final da tarde. Tem toda a vida dela também, e aí ia me ligar no final da tarde que ia dormir. E entre essas duas coisas, de vez em quando mandava alguma mensagem, alguma coisa no Facebook, algum e-mail assim, mas pouquíssimo. E uma luta muito grande para fazer ela se manifestar assim. E eu dizia para ela, olha, você pode escrever, você pode mandar uma coisa no Facebook, vamos abrir. Ah, não quero que ninguém veja, não. Eu, tipo assim, não tô namorando para os outros. Eu falei, não, mas não é questão de que é para os outros, é para mim. A gente eu falava para ela, a gente tem poucos canais de comunicação. Por que que tu não usa o canal que tu tem? Se tu tem meu e-mail. Me escreve um e-mail que não seja assim só aparência espacial. Boa tarde, tô com saudade, beijo, tchau. <risos> Sabe, é, é meio assim, tipo meio técnico assim, meu gracinha, meu, seca e tal. E se eu foi escrever um e-mail para ela: Oi, minha princesa linda e maravilhosa, como você tá? Que Deus esteja com você, do seu lado, da sua tarde, porque eu te amo, eu penso em você a cada momento. E olha, todo seu lado, desejo uma coisa, beijo, um abraço. Tipo assim, entendeu? Bem diferente, sim. Ela tem a forma dela, eu tenho a minha. E assim, eu tentei de alguma forma trazer para ela essa necessidade dela tentar mudar um pouco e tal e tal e tal, mas ela não A ideia dela é sempre assim. Eu vou tentar, mas nunca vai, mas não consegue, não, não é um não natural dela, não é o que ela quer fazer, não é o, enfim, sei lá, não é o que queima no coração dela. E e a gente passou por altos e baixos. E aí o que aconteceu? A gente estava bem, eu fui lá. A gente estava meio sem perspectiva de se ver assim. O que acontece? Eh, uh, nesse meio tempo quando a gente voltou, Antes mesmo da gente se encontrar, a gente já se falava da perspectiva da gente casar. Porque você já se conhece, tu tem a noção e etc. Então você sabe mais ou menos o dia que quer chegar, né? E o meu objetivo era casar. Ainda é, inclusive, mas agora tá um pouco mais complicado. Mas assim, olha. Ah, uh, e ela assim, olha, não, beleza. A gente, tipo assim, tá, mas Aí eu falei para ela, olha, Miriam, isso tipo lá para fevereiro, sei lá. Padre, a gente podia casar dia 7 de setembro. Porque vai ser um, vai ser um domingo, que é onde um é mais ou menos normal das pessoas casarem, e todos os aniversários de casamento a gente vai estar em no feriado, né? Essa é essa minha lógica, né? Então tipo assim, a gente vai estar sempre sempre que a gente tiver de repente eh uh, comemorando o aniversário de casamento, a gente vai ter um feriado pra gente. Tal, pra mim só já seria legal em tese assim. Não é o motivo principal de eu casar, mas a data. Olha, o que que você acha? É, não sei. Ah, ah. E aí foi passando assim um mês. Ah, não, não, essa data tá muito em cima, não quero. Eu falei, não, tudo bem. Não, não, não tô aqui para forçar você a casar, eu pensei por isso, tal e tal, mas não, não é isso que me faz querer casar com você, não é essa data. A gente pode casar mais para frente. E e aí assim, que a gente tava sem se ver e ela Ela ia vir me ver, tipo assim, que aí uma vez eu vou, outra vez ela vem, ela vem no carnaval, daí eu fui. Eu tava, e então, tipo assim, a próxima vez que a gente iria se ver, ela, ela iria vir. Só que ela iria tirar férias em julho, e aí ela foi chamada para fazer uma pós-graduação lá no IAP. Aí ela falou: "Olha, me chamaram para fazer a pós-graduação, blá blá, blá, blá, blá". Eu fiquei meio chateado assim, mas não por ela fazer a pós-graduação, porque daí ela não iria ficar comigo nas férias. tá, depois ela chorou, viu? Ah, você não me apoiou, você não ia, você não aquilo foi assim, Adriano. Entenda, cara, entendo o meu lado. Eu tô tipo assim, ó, eu tô faz 1 um ou 2 meses te esperando chegar. 15 dias antes de você sair de férias, tu vem me dizer que vai ficar lá, e tu vai passar um mês inteiro lá e só vai poder decidir quando vem me ver depois desse um mês. Ah, mas entendo. Não, entendo, beleza, ficamos bem, ah, beleza, etc. E e aquela coisa, né? Tipo assim, ela voltou do AP aí E eu esperando, né? A cada dia assim, ela me dizer, ela pelo menos é, olha, eu tô procurando passagem, eu vou te ver tipo daqui 10, 20, 30 um dias, sei lá, enfim. Ela não falava nada. Como se não, como se o assunto não existisse. E eu vou ficar <risos> eu vou ficar meio assim, né? Tipo, será que essa menina é... tipo, que mundo que ela vive, né? Aí eu tal, e tal, e tal até um, um tempo assim, tal. Eu falei assim, Adriano, você não vai me ver, tá? Ah, eu procurei passagem, mas não, não, não sei quê, sabe. Eu falei: "Pois é, mas mas e aí? Que que você acha? Qual que é o cronograma? Você vem agora esse mês ou mês que vem? E depois? Ah, depois uns 2, 3 meses a gente se vê de novo. Tá, e depois? Ah, depois um ano de novo. Falei, você não pensa em casar comigo? Da lá. De passeio, né? Fala com você, assim, veja bem, querida, isso tá. <risos> você tá querendo me ver uma vez a cada 2, 2, 2, 2 meses? Até onde isso aí, né? Porque eu não aguento, eu, tipo assim, eu eu sei esperar, mas eu tenho um foco, então chega uma hora que tá ligado para mim. Aí ela ficou me dizendo só fosse nós, que é esse ano, no caso. Ah, beleza, beleza, esse ano. OK. Não é isso que me faz querer casar, eu espero, não tem problema, blá blá blá. E e nisso tudo ela foi passar um fim de semana com a mãe e voltou para Curitiba, eu liguei para a mãe dela. Eu liguei para para ela e, e aí, miren. Que que você acha e tal? O que que a Adriana até ela foi falar assim, que é o quando fala em casamento, a Adriana se transtorna. Tipo assim, ela muda a expressão da face, ela tipo assim, parece que ela tem nojo, parece que ela tem medo, parece que ela tem asco, parece que ela é triste, parece que Parece que é falar da morte de alguém, entendeu? Seu pai morrendo, meu pai morrendo, assim, entendeu? Parece meio inexplicável. Aí no dia seguinte, eu fui pro Google, né, famoso Google, né, lá. <risos> Digitei assim, medo do casamento. Aí eu descobri isso aqui, ó. Eu descobri essa doença chamada gamofobia. E e aí eu li, etc, não sei se tu já ouviu falar sobre o respeito dessa ideia e tal. Eu ouvi falar e que, que existe a questão do trauma e existe a questão de um casamento mal sucedido, então no caso dela obviamente é o trauma da infância, da, da criação, da mãe em cima do pai, o pai bêbado, ela tinha aqui no boteco com o pai, depois mentir para a mãe que não tava no boteco e e a mãe dizendo que o homem não presta, brigando. Eu não sei se tinha agressão, não sei, mas enfim, uma vez ver ela bateu no pai, não, o pai tava chegou bêbado, ela voou em cima do pai, desando de porra nele lá. Então assim, a situação Bem complicaria e a mãe dela para ela, Deus na terra, né? Falou, a mãe é a pessoa mais importante no mundo total, né? E a mãe dela viu a gente brigando nesse nessa primeira vez que a gente se reuniu no fim do ano que ela tava junto, e ela viu que eu tava bem triste, que a Adriana tava muito ardida e eu sou muito grudado. Aí inclusive eu enfim, eu, inclusive eu fiquei bem triste com a Adriana várias situações assim, depois eu posso aprofundar nisso aí. Mas aí eu descobri isso aí e mandei isso aí para ela. Dela, olha, realmente eu tenho citomas, tal, realmente para mim é uma coisa assim física mesmo. Quando fala sem -se casamento é um treco assim que eu quero que vomitar aqui, sei lá, enfim, coisa do tipo. Aí eu falei, não, beleza. E aí, ela falou não, realmente, tal, e ela tava indo numa psicóloga, mas ela não tava gostando da psicóloga. E diz pra mim que não falava nada a respeito assim dessas questões sentimentais ou do pai ou de sexualidade ou de romantismo. A conversa com ela era outra, não sei. Mas aí tal e tal e tal e aquela coisa, né? Ela não tava gostando da psicóloga. E aí eu pra resumir assim, eu há dois finais de semana atrás, esse é o último, o outro, ah, um amigo meu tava indo para Curitiba, peguei a carona com ele e fui lá, e apareci lá no domingo de manhã. Levei flores, claro, né? Pá. Fiz a surpresa, passamos o dia todo o domingo conversando, beijando, namorando, foi um dia excelente, foi muito bom. Um dos melhores dias para mim, assim. E quando eu voltei, aí eu peguei o ônibus lá segunda de manhã e cheguei segunda à noite aqui. Quando eu cheguei aqui, a gente tem um probleminha aí ela sobre a questão do no Facebook, que eu, eu tento exortar ela assim, ó, assim a ser mais próxima de mim no Facebook para usar a ferramenta e ela não, tipo assim, não curte, não quer, não quer saber. Mas ela tem as amizades dela no Facebook que de vez em quando ela tá. Aí teve um um rapaz da amizade deles lá que morreu e colocaram umas muitas fotos dele, ela colocou, etc e tal, e o menino era bem novinho, ela tem 30 anos, ele tinha 20, 21. E aí ela escrevia assim: "Ai, lindo, que saudade", tal, tal, tal. Umas coisas meio assim. Diz ela que não tem maldade. Eu eu acredito também. Não acho que ela estivesse romantizando a coisa, mas aquela coisa. Tipo assim, pro guri que morreu, ela escreve: "Ô, lindo, que saudade", pra mim. Tipo... <risos> e eu brinquei com ela, porque as disso antes de ir para Curitiba, eu falei: "Adriana, veja bem, pra mim tudo dá like, você que abriria o pouquinho no Facebook", eu falei: "Menos que você no Facebook, cara, tenta entender". Tenta tenta se colocar na posição do outro e olhar isso aqui. Tipo assim, olha, foi assim, ah, eu nem pensei, foi instantâneo, ele falou: "Esse é o problema, né? Para os outros ou para outra pessoa é espontâneo, para mim é um absurdo. É uma cobrança, é uma chatice, entendeu? Tipo assim. Aí eu passei o domingo inteiro excelente lá e na segunda-feira eu voltei. Saí de Curitiba 9 da manhã, eu cheguei 9 da noite. Cheguei na minha casa umas 10, 10 horas. E, entrei, abri o Facebook, Tinha uma outra foto desse guri, mais uma vez a uma frase praticamente idêntica. Que lindo que saudade. Tipo assim, eu pensava assim, cara, não sei se ela entende, cara, que eu saí daqui, que eu fiz uma surpresa, que eu andei uh, quase 600, 900 km, 12 horas de viagem. Será que ela entende assim, o que ela é valiosa para mim, que ela é precioso? Cara, o que que gostava. A gente teve um problema e falou sobre isso uma semana antes. Eu falei: "Olha, se você tem tempo para você fazer um carinho para uma pessoa tal, por que tu não tira um tempo para fazer para mim?" Aí eu pensei assim: "Pô, se ela fez, eu não, por que não pensa? Daquilo que a gente acabou de conversar, pensa. E que assim, não precisa deixar de fazer, porque eu não tenho, não tive ciúmes dele. Mas tipo assim, ó, o que que eu gostaria? O que que eu esperava? Sei lá, eu esperava uma coisa carinhosa, não sei se você me entende. <risos> Obrigado que você veio aqui, olha que você fez uma foto, um beijo, uma... sei lá, entendeu? Pô, mínimos, mínimo. mínimo. Quando eu cheguei não vi. Aí ela me ligou, oi, eu... Oi, Adriana. Oi, oi, amor, como é que você tá? Tava normal assim do jeito dela, né? Oi, Adriana. Ai, você não tá bem, você tá triste? Ah, mas normal, beleza, tá. Ah, e que que é? O que aconteceu? Não, amor, escuta, André, velho, tal dela entrou no Facebook dela, ela viu que eu tinha curtido o comentário dela que ela tinha feito lindo, né? Ah, já entendi. Sabe, não, me quero, me quero falar. Aí disse que sorriu, eu fui descansar também. Aí no dia seguinte, ela falou comigo, eu fosse lá, que é o tenta ver se no natural, vamos lá. ela dela até depois disso ela escreveu uma frase: "Obrigado por ter vindo aqui, beijo". Aí eu apaguei a frase, falei: "Caramba, não é isso que eu quero". <risos> tipo assim, é, é, não é isso, não é essa a questão. A questão é o É o que tá por trás. Poxa, pensa, né, Lisa? Olha, tenta reagir. E aí, então, mas aí na terça-feira, eh eu falei assim, então, não, me desculpa, tá, mas a gente ficou tudo bem. No final de semana seguinte, na sexta-feira, ela foi porque foi esse último agora. Ela foi para casa da mãe, postou uma foto da viagem no Facebook, estamos indo para casa da mãe, pá, feliz sábado, beleza. Aí no outro dia de manhã, ela tinha comprado um secador novo, que ela tinha estragado. Aí de manhã de conversou, falei, "É, tá bonito, né, o secador novo? Tá, tira uma foto para mim." Falei para ela. beleza. Tirou assim. E aí ela antes de sair para a igreja, tirou uma foto ela, a mãe dela e ela tá no um selfi assim. E aí colocaram no Facebook também, um feliz sábado, Deus abençoa. E a gente conversou cedinho. E aí assim daí eu mandei uma mensagem para ela no celular, ela não respondeu. Aí na hora do almoço, ela não escreveu. Aí quando foi umas 2 horas eu cheguei em casa, dei uma ligadinha, pra ela, ela tava dormindo. Aí eu falei, não, então descansa para a gente conversar. Quando foi umas 6 horas ela ligou. Ah, eu tô ainda na casa da vó. Tipo coisa bem rápida assim, uma as conversa de 2, 3 minutos. tira na casa da avó. Beleza. Aí ficou na casa da vó um tempão, lá foi para casa de uma outra pessoa, da Emili Gó. O celular tá acabando a bateria. Tá, tá, tá, eu falei assim: "Não, mas então me liga depois que você chegar em casa". Então beleza, ela ligou depois que eu cheguei em casa e falamos 2 minutos também. Então assim, no sábado todo a gente conversou três ou quatro vezes, mas tipo assim, pouquíssimo. E assim, olha, eu fiquei meio paranoico assim, no sentido da tristeza mesmo, assim, da saudade, daquela coisa assim, sabe? E aí quando foi no domingo de manhã, eu acordei 8 horas da manhã, pensando nela, pensando nela, pensando nela, pensando nela. Ela foi acordar umas 11:30, descansar e tal. Aí me ligou, me tratou bem, beleza, foi almoçar. Depois me ligou umas 2, 3 horas da tarde, e ela percebeu que eu tava triste, porque eu tava assim, uma carga emocional minha assim, tava bem triste mesmo assim com a situação. Sei lá, eu tenho vontade de de, de que seja mais próximo, que tá cada vez mais longe, tipo assim, entre aspas, naquele momento. E aí ela falou assim, mas Você falou o que que você tem? Você não tá bem. O que que eu posso fazer por você? Aí eu respondi para ela assim, Adriano. Que que adianta você me perguntar o que que você pode fazer por mim, cara? Se eu digo tantas coisas que você pode fazer, você trava. Você não faz. Ai, ah, eu não quero falar sobre isso, porque não sei o quê. Eu tô cansada, eu preciso descansar aqui na minha mãe, começou a chorar. Ela chorou, a mãe viu, e aí é aquela coisa, né? Tipo assim, a mãe viu de brigando, no começou do nada. Pois não sei o quê, depois também. Aí e assim, né? A mãe dela falou para ela que, tipo assim, não, você não deve ficar com ele, porque ele só te faz sofrer, ele só te cobra e ela naquela coisa, né? Ah, ele é muito ruim. Assim. Ela valoriza o meu lado, se ela sabe que eu gosto dela, ela vê as minhas qualidades e etc. Mas nesse lado sim, quando vai para cima dela, para o compromisso, para o casamento, tudo, ela espanta total. E aí a mãe dela em cima. Aí ela me falou que na segunda-feira ela ia às 5 horas da manhã para Curitiba, já era para ter para Curitiba. Quando foi 4:55 eu liguei. Só que o meu celular tinha acabado o crédito e aí eu não consegui completar a ligação. E ela não me retornou. E aí quando ela foi 9 da manhã, ela me mandou uma mensagem: "Tô na estrada, vou viajar". Assim. Aí eu liguei para mãe dela. Aí falei com a mãe dela e falei assim: "Ah, Miriam, que horas que a Jana saiu?". Ela não sei, eu sei 6 e pouco. Então ah, ela falou que é 6:05. Aí você ligou 4 da manhã, eu falei: "Não, mãe, liguei 4, liguei 4:55, que era só pra gente orar". E ela saiu assim, ela falou. Não, Zequia, mas assim não dá, ela tava chorando, não sei quê, por causa que você tava cobrando, brigando, blá blá blá blá. blá. Aí eu falei: "Milian, desculpa, não era minha vontade, vamos lá". Aí eu falei assim, mas Aí ela falou assim: "Olha, eu perguntei se ela te ama, ela não responde. Eu perguntei se ela por que que ela não termina com você, ela disse que ela tem muito dó. E na época que ela terminou com o, com esse outro menino que ela namorou entre entre nossos dois namoros, Ela disse que ela estava com dó dele, que isso era o pior sentimento do mundo, sentir dó de uma pessoa. E ela dizendo para a mãe que não terminava comigo que ela tinha muito dó de mim. Aí eu falei para a mãe dela assim: "Não, se esse é o problema, eu termino. Se ela não me ama e tem dó de mim, eu termino", falei para ela. Beleza. Aí o que aconteceu? Ela me ligou quando chegou em Curitiba umas 10 horas da manhã e pela conversa a mãe dela avisou que eu tinha comentado sobre esse assunto. Daiela, ai, eu tenho dó sim, mas não é de você, é do nosso relacionamento. Falou, mas se é do nosso, eu não me envolvo também. Tem dó de mim, não quer nem isso que eu quero. E blá blá blá, blá blá blá, blá, blá isso aqui, tá e tá, isso e e é aquela loucura que quando foi na segunda noite, ela me ligou terminando comigo, dizendo que ela não aguentava, que ela desistia de mim, desistir de Deus, desistir dela mesma, que ela não me fazia feliz, que ela não consegue, que ela É muito difícil para ela mudar, que pensar em casamento para ela é uma tortura e etc. Aí assim, ó, se eu tava querendo mais proximidade, <risos> se eu tava querendo mais, mais, mais, mais e mais, assim, foi para mim foi um golpe assim que tá sendo muito difícil esses dias. Especialmente para comer, para dormir. Ela assim, ela disse para mim que eu posso ligar para ela a hora que que eu quiser. Eu escrevi uma carta para ela, mandei por Sedex, dizendo que eu queria não nessas palavras, mas dizendo que eu tinha sido errado, que eu sei que que eu não tratei ela como ela deveria, como deveria, de não cobrar, de não reclamar, de não sei o quê, que não é né? o meu o meu objetivo não é dizer para ela que ela não vale nada, que eu não gosto dela, que ela não faz nada certo. Eu só tentar direcionar algumas coisas que, poxa, pode mudar, pode melhorar, pode E não só pode, como precisa, porque Sei lá, entrei uma, por exemplo, uma coisa que eu posso te dizer. Eu começo a ficar meio com birra de algumas coisas. Ela escreve para mim assim: "Bom almoço, querido". Aí eu fico pensando: "Quem que chama de querido, cara?". <risos> claro que, enfim, né? Tu pode chamar o teu maior amor da tua vida de querido. Mas eu, como eu não me sinto muito amado, muito desejado e etc, eu fico pensando: "Que querido é o camarada que eu bato aí e é querido, beleza?". Tipo assim. Aí agora que a gente terminou, ontem ela me mandou uma mensagem exatamente igual: "Bom almoço, querido". Então tipo assim, tá namorando ou não tá, o querida mesmo, tipo assim, entendeu? Na minha cabeça a postura é a mesma. Namorando ela, ah, e aí e você aí. Aí ah, e você aí também. Tipo assim, entendeu? Só que ao mesmo tempo, esclareceu, eu entendo ou sei lá, creio que ela gosta de mim, só que é do jeito dela. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu consigo uh, argumentar horas, entendeu? Em cima de um assunto. Se eu vou dizer para ela um defeito dela, Adriana, você não é carinhosa. Então, eu posso fazer uma lista, eu sou sistemático, entendeu? Mas você não é, porque isso, isso, isso, isto, tem problema com tua família nisso, nisso, nisso, nisso. Enfim, deve ser um pouco de psicólogo também. <risos> e aí quem tá de fora percebe coisas que tá, eu já conversei várias, várias coisas dessas coisas, dessas coisas com ela mesmo. Só que assim, para ela, ela não lê como como argumentos racionais como eu vejo. Para ela são coisas emocionais. Não sei se você me entende, assim, o que para mim é um argumento, para ela é uma emoção. Tipo assim. E e aquilo que eu trato como uma informação, ó, tem que eu contar com teu pai, para ela é toda a mágoa, toda a tristeza, toda a depressão, todo o problema, entendeu? Para mim é uma informação, para ela é um é um sentimento, é um treco. Então, grande parte das coisas que eu falo para ela é tudo no nível da argumentação. E bom, assim, entendeu para mim, entendeu? Para mim não, não tem o peso que para ela tem. Oh, Adriano, tu tem problema com isso, com isso, com isso, tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Então, 5 minutos ao dia para tudo que ela tem que fazer. <risos> em tese, assim, para mim é fácil analisar racionalmente e dizer, ó, tu tu tem que ser mais carinhosa nisto, tem que sair da rotina nisso, tu tem que escrever, tu tem que ligar, tu tem que fazer uma surpresa, tu tem que mandar uma carta, porque a gente tem limites de de de comunicação. Então, tu tem que se virar nos 30 com pouco que tem. Só que aí, o que que ela lê, ela se trava, ela não é muito de escrever. Ela não escreve bem, ela é da matemática, ela é tesoureira. Ela tesoureira no colégio lá em Curitiba. Então, o mundo dela é um pouco outro, assim, entendeu? O meu é um mundo mais da língua, o dela é outra coisa, assim, ela não é muito da língua. E, enfim, ela não é boa escritora, não escreve, não, não lê, não é uma leitora como eu, né? Eu leio, escrevo, lá, posso fazer poesia, posso escrever um tratado, posso escrever um livro, posso escrever uma coisa. E muitas vezes eu não, não consegui entender isso. E cobrei ela nesses pontos, entendeu? Ó. Tá, tá, tá, beleza. E ela sempre se sentindo assim, eu não consigo. Eu não gosto. Eu não vou. Eu não presto. Eu não tenho, eu não tenho como oferecer. E aí, por causa dessa bobeira aí, a mãe em cima. Eu sei que eu tenho a culpa, que eu sou carente. E eu digo para ela que eu preciso de uma mulher para mim. Eu não precisa, não é brincadeira. E para mim, ela é a mulher mais do que sempre, para mim eu tô ali casando com ela daqui 10 dias, 15 dias. Notaria tudo pago, tudo guardando dinheiro, deve ter lá 12, 13.000 reais na minha conta. Ela guardou uns 2, 3.000, nada demais, 15.000 de casa. Eu já falei para a Adriana, eu tô preparado emocionalmente, financeiramente, psicologicamente para casar, amanhã ou hoje, qualquer hora. E eu espero, eu aguento, beleza, mas eu também não posso viver sem perspectiva. E ela me pegou assim nessa fraqueza, fez uma salada enorme E terminou comigo. Eu escrevi, eu escrevi para ela que eu quero voltar, escrevi no Sedex, escrevi no Facebook, etc, etc. E ela tem feito questão de não responder. Tipo assim, não responde, não tal, qualquer coisa, pode me ligar, pode escrever. Ela é educada, ela é gente boa, tranquila. Ela diz que ela tá preocupada comigo e a minha leitura é assim: Se ela sabe que eu quero voltar, que eu quero acertar, que eu quero fazer acontecer, e ela diz: "Eu tô preocupado com você". Fui calma dia Santa noite, eu tô muito preocupada com você. Para mim o recado é muito claro, né? Eu não acho que ela esteja dando um não definitivo, mas a questão é assim que E para mim é muito duro falar isso. Demais. Bastante sofrimento essa relação, né? Desde o início assim. Sim. Não é só sofrimento, né? Claro que eu tô te contando na perspectiva do sofrimento de agora uhum. e aí a gente retoma esses pontos todos, mas sim, já teve bastante sofrimento sim. Não é de hoje. e é assim o um sofrimento dele, o um sofrimento dela. E dito trás assim uma coisa que é bem importante para quem quer casar com uma pessoa, que é a perspectiva que essa pessoa tem em relação ao casamento, tá? Então assim, muito provavelmente ela tem uma crença central voltada nas experiências do casamento dos pais. E essa crença sua vai eh se modificar um monte de tratamento, porque foi ela que ela que foi se enrijecendo ao longo da vida dela. Foi vendo só só um fracasso dentro do casamento. Então assim, a ideia que ela tem é de que casamento é sofrimento. E aí cresceu com essa ideia, e ouvindo de quem ela mais tem tem alta conta de que não homem não prende. Não é só uma crença com relação ao casamento, mas uma crença com relação ao a figura masculina. Então fica bastante difícil assim. Então eu eu vejo assim, que tá num sofrimento bem importante com relação a isso e me pergunto assim, ah, se isso é uma falta de um namoro à distância. Total, eu não aguento, cara. Porque assim, quando a gente tá perto, grande parte desses problemas diminuem, porque aí, se, por exemplo, assim, se ela não fala nada, mas ela me abraça, para mim é tudo no céu, entendeu? Beleza. Mas a gente tá longe, ela não fala nada, não escreve nada, não, não tem perspectiva, para mim é inferno assim, para mim é muito doloroso. E aí é claro, eu quero, eu quero diminuir essa barreira, eu quero casar, eu quero trazer e ela ora que fala nisso, porque morreu. Ricardo. <risos> ela nunca aceitou fazer um tratamento para, para, né, para resolver essas coisas. Ela fez com uma psicóloga assim, mas para buscar justamente esse foco. Elege esse foco, eu quero trabalhar as coisas sobre sobre casamento, sobre figura masculina. Então, ela falou que aí assim, ela também ela não é muito aberta. N nesse contexto da gente terminar, ela me disse que ela foi na psicóloga e conversou sobre a gamofobia, e aí a psicóloga disse para ela que ela não tem o um problema, porque ela já tinha pensado em casar com outros e pensou em casar comigo, então a psicóloga disse assim: "Não, isso, quem tem esse problema não pensa em casar". E eu discordo completamente. Por... Não é ao pensar em casar, é eu concluí, é, é fato. Isso, é, porque na verdade, o sofrimento da gamofobia, pelo que eu entendi, é justamente quem pensa em casar e aí se encontra casaia. naquela situação de tipo assim, que pânico, justamente porque pensa em casar. E a e, e assim, pelo que ela me disse, a psicóloga disse que ela não tem por casa, disse. É ridículo. E ainda diz, diz ela que a psicóloga disse também que ela disse que ela, gente, ela acha que a gente não dá certo. Sei lá, assim, se um psicólogo. esse é o papel. Não sei. Também não sei se ela tá interpretando o que a psicóloga disse ou colocando o fardo que ela colocou. Mas aí o que que ela me disse nesse caminho eu não quero buscar junto. Ela falou isso. Mas no no sentido do o que que eu entendo por isso, que realmente o um sofrimento é mexer num negócio sem peso. Então, pelo menos no momento tal assim, a, que eu queria mandar um dinheiro para ela, ela não não deixou. Não, não quero. Eu falei, eu falei para ela, você não sabe bem dupla, né? Ela fosse ainda não. Então, tipo assim, porque para ela ir, num, eu falei para ela que ela conhece o um psiquiatra que tem bons psicólogos cristãos, que essa psicóloga não é cristã, etc, lá. E e tal. Tá assim, é um é uma coisa muito pesada, muito difícil, porque a minha maior angústia é que as minhas atitudes causaram a separação, porque eu acho que se eu tivesse sido menos babaque, tipo assim, cobrado menos, confiado mais, etc, não estaria acontecendo nada disso. Então eu creio que a minha atitude conduziu ao rompimento. É, eu eu vejo eu assim, né? Eu, eu penso isso. Pelo menos assim, se eu tivesse entendido melhor, se eu tivesse reagido melhor, estaria a gente estaria junto. Eh, uh, mas ao, ao mesmo tempo assim, ela tem a parcela de culpa dela num sentido um pouquinho diferente assim, né, dessas coisas, pessoa metido medo, tal. Um pouco complicado isso. Mas agora a minha atitude não tá consertando. Tipo assim, eu eu penso assim, que a minha atitude de cobrar estragou Mas agora a minha atitude de dizer que eu quero acertar não tá consertando. Porque agora ela ela ela entrou num nível do problema que agora não tem a ver comigo. Ela disse: "Não, eu gosto de você, mas eu não sirvo para você". É tipo assim, entendeu? A entrelinha é essa. Eu gosto de você, mas eu sou um lixo, eu faço você sofrer, eu não vou conseguir mudar, casamento para mim é um bicho de sete cabeças e etc. A, a a coisa é um pouco essa assim, ó. O recado que ela dá é esse, entendeu? Então agora já não é mais um problema comigo, envolve o um problema comigo. Mas agora eu pro ano dela com ela. E eu fico de bom. Mão... Eu que te deixei de mãos atadas. E eu quero morrer, cara. Eu tipo e, assim, Tá, mas uma coisa que eu preciso que tu entenda assim é que eh uh, eu não vejo da mesma forma que tu vês, assim, essa coisa da, da da culpa, de uma culpa que tu parece que tá maximizando, tá? Eu tô te conhecendo hoje, claro. enfim, mas assim, eh uh, as coisas que tu me trazes mostram assim um investimento muito grande numa relação, né? E assim, uma culpa inapropriada. Ah, eu sinto assim porque eu acho que o que eu falo que conduziu a isso, entendeu? É, não há dúvida de que hum. numa relação nunca existe o erro de um lado só, mas Sim. assim, eu acho que tu tá tá tá sendo muito cruel contigo no momento que tu tá mais precisando assim, sabe, dar uma relaxada, né? Tirar esse peso, né? Porque tá difícil. Seria muito bom assim, na verdade, eu amo muito ela. E mesmo que não dê certo, eu quero que ela seja feliz, tá? Mas eu queria poder assim ser uma agente de mudança na história dela, que pudesse valer a pena. De vez em quando ela diz assim: "Mas não é só com você, é com qualquer um". Aí eu falo para ela: "É, eu e qualquer um é a mesma coisa, né?" Eu fico pensando eh o que que te faz gostar tanto nela? Sei também. E que sentimento é esse? Assim? Duas coisas importantes para tu pensares assim. Que sentimento é esse com relação a ela? É um amor? É uma obsessão de aquecimento, né? Investiu, investiu, insistiu, se estudou tanto, tanto. Então as pessoas estão continuar dando de si, né? Então assim, que que é isso, né? É amor ou é assim, às vezes se mistura a coisa do Sim. do amor com a, uma missão, né? Porque tu és um pastor, então assim, daqui a pouco, eh, uh, eu tenho que fazer algo em pro audio game, e nada melhor do que juntar as duas coisas. Né? tem uma missão para com a humanidade, e se essa humanidade for a mulher da minha vida, melhor ainda, tá? Então, só que nos relacionamentos não não pode ser tão assim. Tá? A gente tem que amar, a gente tem que que se doar, mas assim, eh, quando isso é só de uma via, isso torna patológico. Isso torna perverso. porque assim, ok, agora tá fica um pouco cômodo também para ela dizer que o problema não é você. Até porque por conhecer você, saber que você é uma pessoa, né, uma pessoa muito, eh, uh, amável, muito compreensiva. Então assim, dizer que o problema é ela vai te sensibilizar e vai fazer com que tu se sinta culpado, e é isso que tu tá se sentindo. é, há um problema sou eu. E aí tu te remete ao fato de que bom, ela era o problema e eu não fui suficientemente bom para ajudar ela. Então assim, é uma dinâmica bem que se torna até um pouco perversa. Mas você acha que essa perversidade é do lado dela mesmo? A perversão nas relações, elas acontecem assim, de assim de como um acordo, vamos dizer assim. Tudo em nível inconsciente, como uma coisa. Quando quando uma pessoa vê uma fragilidade no seu companheiro, na sua companheira, e se aproveita dessa fragilidade, a coisa vai do lado da perversidade. Então, por conhecer você, por ver que você gosta muito dela, por, por ver toda essa doação, por você ser um pastor bom, pastor tem que, né, tem que amar como Jesus amou. Então assim, Pois confundir um pouco as coisas na cabeça dela, né? De esperar demais e não querer adequar na. Isso é um fato de que dos traumas. Então assim, eu penso que tudo tu tá sendo muito cruel contigo nesse momento. Que essa culpa é uma culpa, eu não sei tudo o que se passou nessa relação, que começou, que foi interrompida, teve a relação, terminou e voltou, de novo. que já nos dá uma pista assim de que pode ser uma obsessão, né, até de ambas as partes, uhum. né? Mas assim, eu vejo assim que que tem que tem uma coisa assim na parte dela, que tá muito cômodo para ela assim, né, de de colocar as coisas nesse termos. Eu não sei assim se ela traz isso tão conscientemente assim para ela, né? Acho que a gente só sempre conversar um pouco mais, né? Claro que eu não sei, assim, eu não sei exatamente. Ela disse que ela tá bem, dentro do possível, ela é o que ela disse, né? Não sei, não faço muita ideia assim do que tá acontecendo, não. Mas enfim, tu aí acabou o nosso tempo. Uhum, não, eu eu não tenho muito paciente, posso ficar um pouquinho mais contigo. Então assim, o o que que a gente poderia pensar assim para para para te cuidar nesse momento, que tu pudesse não ficar te culpando. em vez que o plano do passado, né? Em passado a gente não volta mais para mexer, para reparar. Não. O que a gente pode fazer daqui para frente, então assim, pensar no que que tu pode ter errado com ela e tentar mudar essas coisas assim, daqui para frente. Até para estar mais amadurecido para ou voltar com ela ou para um próximo relacionamento. Mas eu olhando assim de fora, eu penso que essa culpa é uma culpa que tá só pesando e que tá sendo inútil, que não é muito não, não é muito procedente, tá? Então assim, dá uma relaxada, porque a gente pensando na culpa no, no plano humano, a culpa é uma grande neurose. Que só nos atrapalha para que como uhum. te falei, não tem como voltar atrás. Então a culpa ela ainda mais obçona no plano divino. né? Que quando a gente pega, a gente precisa se sentir se sentir culpado por buscar ele. Então, pensar que sentimento é esse? Né, se é amor, se é obsessão, se é ah, uh, um desejo de reparar uma vida, de salvar uma vida, né? Se é todas essas coisas junto. Porque a gente precisa nomear e entender direitinho qual é o sentimento que tu tens com relação a ela. até para tentar postar mais nisso. Mas assim, é muito sofrimento numa relação. Talvez isso possa ter motivado essa profissional a dizer, não, vocês não dão certo, né? É, Enfim. Eu então... não sei se ela tratou isso assim, porque como ela não tem essa clareza, essa abertura, eu não sei se ela conversou com a psicóloga bastante tempo sobre isso ou não. Uhum. Se se essas coisas já eram questões e tal, ou se foi um dia só que ela, tipo, uma sessão e foi lá e contou e a mulher veio com essa, né? Não sei. Só que assim, tá muito difícil para eu conversar com ela também, porque é aquilo, né? Eu queria, se eu pudesse, conversar com ela no sentido de de resolver, de melhorar, de de tentar de voltar, claro, meu meu desejo é todo esse. Só que como ela, né, tem aquela esses pé atrás todos, tá assim, não dá para ficar se aprofundando demais, ela não tá com Ela aparentemente ela não tá disposta a falar. Tipo assim, eu mandei um, uma carta para ela. Ela falou: "Recebi, li". Até ela mandou uma coisa no celular, tipo assim, porque ela recebeu, tipo assim, na na quarta-feira e e na quinta-feira foi que ela me confirmou que ela recebeu. Mas aí ela, tipo assim, ela disse assim: "Olha, eu liguei para ela na hora do almoço". Então ela falou assim: "Olha, eu não posso conversar com você agora porque eu tô em auditoria, vamos só e tal". Então, a gente conversa depois, mas depois não ligou, depois não escreveu, depois não nada, entendeu? É, é isso que eu falo assim. Todas as coisas que você me traz assim, são de uma frieza da parte dela, e é assim que me causa até um estranhamento, o fato de tu, de tudo distes, de tu insistires nisso, e daí a questão, né? Que sentimento é esse? Pergunta que você vai ter que se responder. Uma coisa para você pensar até a próxima sessão. Assim. porque ao mesmo tempo eh uh, que você tá insistindo numa relação que que muitas vezes não satisfaz, que transofimia, você está fechando as oportunidades para no nascer novas eh uh, novas pessoas, vamos pensar assim, né? Porque É, uh, eu não enxergo ninguém. Um, então, eh uh, E e ela já percebeu essa dinâmica assim, não? Mas aqui é o tá envolvido por mim. Então assim, se eu for assim, se eu for assado, ele vai continuar envolvido por mim. Então fica cômodo para ela. Ela tá controlando, né? Entendi. É, é um certo né? controle que ela tem sobre você. E isso então impede você de talvez ser feliz conhecendo uma outra pessoa e ser feliz. Duro, né? Eu achava que eu acho, inclusive ainda que a gente pode ser feliz junto. Eu e ela. vaziado no quê? Olha, eu acho assim que se eu aprender a me contentar de uma forma assim, vamos pensar, vamos pensar assim, se eu conseguisse confiar que ela gosta de mim e me tranquilizar diante do fato que ela expõe o sentimento de uma forma diferente, eu acho que grande parte assim pelo menos do meu problema assim ia estar mais tranquilo, porque eu, eu vejo que eu sou muito ansioso para que ela exponha o sentimento da forma como eu idealizo. Mas eu não preciso disso, se ela gostar de mim e e demonstrar de uma outra forma, da forma dela, para mim me leva em tese. A questão é eu saber viver em paz com isso. Eu acho que se eu soubesse viver em paz com isso, a gente não estaria passando por esse problema. A dificuldade é que ela não se demonstra na forma como aquilo que seria ideal para mim, na minha imaginação, sei lá, no meu sonho, né? No o que que é o ideal? Meu desejo. Ah, eu assim, olha, eu gostaria que ela fosse uma pessoa mais carinhosa mesmo, mais atenciosa, mais presente. Uhum. Mais mulher, assim, sabe? Isso que me sente falta nela. Deixar claro que eu sou a pessoa que ela ama, entendeu? Uhum. Pra e mim. Isso não é o ideal. É, sim. Isso, isso é é assim o mínimo que uma pessoa espera da outra com relação a a a formar uma dupla, formar um par, formar um, um casamento. Pois é. Mas assim, eu não vejo como ideal. Eu vejo como assim, a mínimo o, o básico. Se hoje ela não consegue te oferecer o básico, então fica difícil. Fica difícil você pensar em algo, né, a longo prazo, um casamento, uma vida dois. Então sim, talvez, talvez, né? Não seja essa pessoa para você. Mas isso é uma hipótese, né? Claro. Que a gente vai ter que Mas eu eu penso assim, que você tem que pensar daqui para frente o que o que você realmente sente por ela? O que te motiva ainda querer, né? Hum. Ficar. E como você é um pastor e como eu sou adventista, eu assim, oriento também que você continue perguntando para o Senhor, né, essa pessoa, né, é para estar ao meu lado também, para me fazer feliz, para fazer ela feliz ou é outra pessoa? E daí sim, onde que vem, a gente conversa um pouco. Beleza. Tá. Pra...